A nyitott ablakba meglebbent a függöny. Krisz hunyorokba nézett az acél szürkejék felé, orrával nagyot cippantott a sós levegőből, összehúzta magát a nyírkos hidegbe. Dühös szélróham korbácsolta föl a csatorna hullámait. – Majd én nem megyek helyetted – szólalt meg angodalmas hangon. – Mondtam már, hogy nem felelt szó. Megállapodtunk. Egyikünknek itt kell maradni a lendéssel. míg a másik kettő előkerítik a csubait. Sorsot húztunk, hogy melyikünk vállalja a kockázatot. Neked jutott a legalacsonyabb értékű kártyalap. Nyertél, vagyis maradsz. De nem akarok. Mi az? Hirtelen rátört a hősiesség? Ugyan, dehogy. Hát akkor mi van? Lehet, hogy ennyire szeretnél kettesbe lenni Erikával. val arra felé fordult, ahol Erika éppen azzal bíbelődött, hogy lendiste céghez kötözze. Ne tiltakoz, tudom, hogy remek humorérzéked van. A lány kiöltötte a nyelvét. Szól visszafordult Kriszhez. Mi bajod? Hülyeség, rázta meg a fejét zavartan Krisz, de olyan furcsa előérzetem van. Tudom, hogy nem kellene törődnöm vele, de valahogy nem birok szabadulni tőle. Mégis mit érzel? Krisz eljött az ablaktól. Veled kapcsolatos, egy érzés kínoz, ezt hívják balsejtelemnek. Azt hiszem, történni fog veled valami. Szól figyelmesen tanulmányozta a testvére arcát. Egyikük se volt babonás, nem engedhették meg maguknak. Különben állandóan sugallatokra lestek volna, ami azután megbénította ő volna őket. Logika és ügyesség erre a kettőre hagyatkoztak. Mindazonáltal épp elég tapasztalatot szereztek Vietnámban ahhoz, hogy komolyan vegyék a fura megérzéseket. Leszerelés előtt álló haverok leveleket írtak a feleségüknek vagy barátnőjüknek, és a csapattársai gondjaira bízták azzal a megjegyzéssel. Legyen rá gondod, hogy megkapja, ha én már feldobom a talpan. És azután egy nap a hazatérés előtt golyót kaptak a fejükbe. Vagy más katonabajtársak, akiket rutinszerű őrjáratra küldtek, százszót csinálták már végig hasonlót. Nem nagy dolog, mégis ez alkalommal így búcsúztak. Többé nem látjuk egymást és azután aknára léptek. Szól egy pillanatig elgondolkodott. Mikor kezdődött? Lindis birtokán. Amikor megláttad a falat? Kriszból bólintott. Honnan tudod? Mert nekem is hasonló érzésem támadt. Mi volt az? Mintha már korábban is jártam volna ott. Eltartott egy darabig, de végül rájöttem. A kőkerítés. Hát nem érted, ugyanilyen volt a Franklinben is. Nem emlékszel, hogy loktunk át sok itt venni? És arra, amikor megtámadtak bennünket? Vagy arra az éjszakára, amikor elcsúsztam a jeges járdán, te meg leugrottál, hogy segíts nekem, de beütötted a fejed? És jött a villamos, emlékszel? Péter rántottál, és megmentetted az életemet. Ez lehet a magyarázat. Mindkettőnknek az a bizonyos éjszaka jutott eszébe. Landis birtokán miattad kezdtem aggódni. Úgy éreztem, bajban vagy, és meg kell mencselek. Ugyanezt történt veled is, csak fordítva lehet, hogy mindig az én életemet akartad megmenteni. Meg is mentettem, vígyorodott el Krisz. Jó párszor. De a fal láttam, megint meg akartál menteni. Nyugi, tényleg történni fog valami. Párizsba megyek Erikával, és elkapom ezt a kocsubejt. Ez az, ami történni fog. Szeretném elhinni. Másképp fog föl a dolgot. Ha bajba kerülnék, tehetsz olyasmit, amire Erika nem képes? Erika közelebb lépett. Vigyázz, mit válaszolsz? És gondolj erre, folytatta szó. Tegyük fel, hogy engedlek elutazni utazni magam helyett. És tegyük fel, veled történik valami. Ugyanígy kínozna a lelkiismeret, mint téged, ha nekem esik bajom. Semmi értelmük ezeknek a találgatásoknak. Alkut kötöttünk. Te húztad a leggyengébb lapot, tiéd a potyameló. Itt kell maradnod. Krisz habozó. Ami meg a bal illeti, tojni kell rá. Fejezte be az eszme futtatását szól, majd odaszólt Erikának. Készen vagy? hogy Párizsba menjek egy ilyen jóvágású gaballérral? Mi az, hogy? Krisz továbbra sem volt elégedett. Mindjárt tíz óra. Estére Párizsba kell lennetek. Telefonáljatok nekem hatkor, és utána négy óránként. Ne kapjátok el kocsubejt, amíg nem beszéltek velem. Minél többet gondol Lindis a rózsáira, annál valószínűbb, hogy el fogja árulni, ha félrevezetett minket. Az igazat mondtam, makacskodott Lindis a székben. Magának csak a világ egyetlen kék rózsája járjon az eszébe. Végül elérkezett a búcsú pillanata. Amikor már nem lehetett tovább halogatni, kezet ráztak egymással, és közben elfogódottan mosolyogtak. Szól fölemelte a táskáját. Ne aggódj, óvatos leszek, mindig szem előtt fogom tartani, hogy törleszteni valónk van. Villant meg a tekintete. Igérem, vigyázni fogok a bátyádra, szólt Erika. Tudom, milyen fontos ez neked, mindkettőnknek, tette még hozzá, és arcon csókolta Kriszt. Jó szerencsét, mondta Kriszt fájó szívvel. Bizonytalanul váltak el. Krisztnek elszorult a torka, amikor az ajtóból látta, hogy a bátyja és a nővére beszállnak a bérelt ausztinba, és végighajtanak a gyomos ösvényen, majd eltűnnek az élő szegélyezett úton. Amikor már nem hallotta az Austin motorjának zúgását sem, a réten emelkedő szikla falra merett. Végül visszalépett a házba és becsukta az ajtót. Keresni fognak, jegyezte meg Landis. De nem tudják, merre kezdjék el a kutatást. Hatvan mérföldnyire vagyunk a birtokától, de a két hely között van London. Bizonyosan azt gondolják, oda mentünk. Landis fölkapta a fejét. Ha jól sejtem, ez a ház egy sziklára épült. Hallom, a hullámverést alattunk. Dover. Egy hétre béreltem ki. Azt mondtam, az ingatlan ügynöknek nyugodt pihenésre vágyom. Ez a hely tökéletesen megfelel a célnak, állította az ügynök. A legközelebbi ház 800 méterre van innen. A kiabálni próbál, senki se fogja meghallani. Maga szerint képes lennék én egyáltalán kiabálni? Igyekszem gondoskodni a kényelméről, és hogy ne unatkozzék, majd rózsákról fogunk beszélgetni, vicsorított Kriszt. Ha bármi történne, szólal. Azért választották demvert, mert innen vízi úton is könnyen eljuthatnak Franciaországba. A zsúfolt kompáláson, amely szórt leginkább egy repülőtérre emlékeztette, egymástól függetlenül váltották meg a jegyüket, és jó pár perces eltéréssel szálltak be a szárnyas hajóba. Szóval nagy nehézségek árán beforakodott a hátsó társalgóba, és igyekezett minél jobban elvegyülni a tömegben. Tisztában volt vele, hogy az MI6 és a többi kémszolgálat állandó megfigyelés alatt tartja a komphajót, ugyanúgy, mint a főbb légikikötőket és vasúti csomópontokat. Természetesen elméletileg egyetlen ellenfelük sem tudhatta, hogy elhagyják az Egyesült Államokat, és az Amerikába folyó áldászhajszal alatt az a remény hogy erre felé nemigen fogják fölismerni. Mindazonáltal itt sem érezhette magát teljes biztonságban. Ha valaki kiszúrja, a hajón nem tud elmenekülni, sem elbújni. Vagyis harcolnia kellene az életéért, és még ha sikerül is megúsznia a küzdelmet, a Franciaországban várakozó utóvédettségek úgyis kinyírják Mihes Paltra száll. Nem lenne más választása, mint kifeszíteni az egyik vészki és beleugrani a csatornába ha a felszín alatti áramlás nem húzza le azonnal a mélybe, akkor a jéghideg vízbe lehűlés következtében leli halálát. De szerencsére erre nem kerül sor. A hajó 22 perc alatt röpült át Dover és Kalisz közötti hömpölygő hullámokon. Szól úgy érezte, mintha a hajó kisé megdőlne, amikor a vízből kiemelkedve elérte az átkelő állomás rizsutos betonját. A többi utas közé vegyülve lépett ki a partra. Bár már évek óta nem beszélt franciául, szinte minden feliratott és körülötte elhangzó szót megértett. Nem úgy tűnt, mintha valaki itt keresné. A vámvizsgálat vizsgálat zajlott le. De hát szó Krisznél hagyta a pisztolyát, ezért simán átjutott a vámon. Csak hogy addig nem lesz nyugta, amíg nem sikerül másik fegyverre szertennie. Egy tengerparti kávéház teraszán beszélt meg egy találkozó Erikával. Amint csatlakozott a lányhoz, első útjuk ahhoz az illegális fegyverkereskedőhöz vezetett, akivel Szól 1974-ben már kötött üzletet. Ott azután 200 os fellárral hozzájutottak a szükséges felszereléshez. – Baráti szívesség! – mondta a kereskedő. Ezután autót bérelték, és megkezdték 240 kilométeres utazásukat Párizsi. – Nem! – – szólt a telefonba Krisz. – Már annyit beszélgettünk a rózsákról, hogy a rosszul lét fog el, ha csak rájuk, gondolok. De a lendis még mindig azt állítja, hogy igazat mondott. – Akkor ma éjjel elkapjuk kocsubeit. – Szól hangját eltorzította a távolsági vonal. – Mindent előkészítettetek? – Erika kapcsolatainak segítségével. – Tartsd egy kicsit a kagylót! – Krisz a székhez kötözött lendisre bámolt. Ez az utolsó lehetősége. Ha bármi balul ki, tudja, milyen árat fizet érte. Ányszor kell még elismételnem. Tőle kaptam az üzeneteket. Rendben, mondta Krisztona. szólna. Szedjétek föl a palit, de azonnal telefonáljatok, amint biztonságos helyre vittétek. Addigra már hajnal lesz. Ne félj, hogy fölébresztesz. Amíg nem vagy biztonságban, úgysem tudnék elaludni. Még mindig megvan a rossz érzésed. Rosszabb, mint valaha. Sét a galop az egész sima ügy lesz. Az ész ne bízd el magad. Csak téged próbálok megnyugtatni. Várj egy kicsit, Erika is akar mondani valamit. A vonal recsegett. Csodálatosan érezzük magunkat, a kaja fantasztikus, viccelődött a lány. Kímélj meg a részletektől, egész nap egy mogyoróval a szendvicset ettem. Hogy van a szobatársad? Prima. Ha éppen nem a hülye rózsáiról dumálunk, passzi kihelyette. rakok ki helyette. Meg van kötözve a keze. Ezért nekem mondja meg, melyik kártyákat fordítsam föl. És nem csal? Ő nem, csak én. Erika fölnevetett. <gül> Sietnem kell, csak azt akarom mondani, hogy ne aggódj, minden simán megy. Vigyázni fogok szóra, bízhatsz bennem. De azért magadra is vigyázz, hé! Hát persze, holnap találkozunk. Forró szeretet áradt benne mindkettőjük iránt, amikor meghallotta a kattanást a vonal a túlsó végéről. Erika lerakta a kagylót. Miközben Krisz helyére tette a telefont, megrecsent a küszöb. Krisz megdermett. Még korábban az zárta az ajtót, a zsalukat is behúzta. Az útról nem tévedhetett ide, ide idegen a kiszűrődő fények láttán. Ha pedig valamelyik szomszéd jött volna át, hogy üdvözölje az új lakót, kapogott volna a helyet, hogy be akarna osonni. Megtalálták. Csak tudná, hogyan. Sehogyan sem fért a fejébe, de nem sok ideje volt gondolkodni. Felkapta a távirányítót az asztalról, levetette magát a padlóra, és megnyomta a gombot. Minden robbanástól összerezzen. A ház körüli detonációk megremegtették a falakat. Krisz észrevétlen behatolásra alkalmas stratégiai pontokon helyezte el a robbanószert. Gondoskodott róla, hogy a bombák jó nagy zaj csapjanak, sok repeszdarab, füst és lán keletkezzék a robbanás nyomán. Kris csak az Eliot által belesújkolt szokásos óvintézkedéseket hajtotta végre. Bármennyire biztonságban érzed is magad, minden lehetséges módon készülj fel a védekezésre. Krisz előhúzta a mauserét. Egy lövedék lukat fúrt az ajtóba. Könyvgázbomba landolt a szőnyegen, és sziszegbe pörögni kezdett. Kriszt elfogta a köhögés a sűrű fehér füstben. Folyamatosan az ajtóra adott lelövéseket. Pontosan tudta, mi következik. Amint a szoba megtelik gázzal, a támadók betörik az ajtót, és előzönlik a házat. Krisz az ablakhoz ugrott, kire teszelte, és szétoldotta a zsalukat. Az éjszakába gomolygott a füst, minden lángokban állt. Egy férfi fetrengett a földön, és kinyába üvöltözve próbált valahogy szabadulni égő ruháitól. Egy másik férfi észrevette a zsalugáter elmozdulását. Amikor megfordult, hogy célozzon, Krisz kétszer egymás után melbelőtte. Felrobbant a lakás Krisz lend is felé pördült, célozni próbált, de nem látta az öreg urat a fehér füsttől. Puffanást hallott, mintha lend is felborította volna a széket, hogy alatta keressen fedezéket. Lábdobogás hallatszott a házhoz vezető lépcsőfok fölül. Krisznek ismét azonnal kellett cselekednie. Kiugrott az ablakon, és amint földet ért, futásnak erett. A házban dühös hordítozás tört ki. Krisz, miközben végigrohant a sötét sziklaszív peremén, magában elképzelte, ahogy a gázállarcos kommandósok átkutatják a házat, és fölfedezik a nyitott ablakot. De addigra ő már messze jár. Soha nem bukkannak a nyomára. Még gyorsabban rohant, kezében a mauserp szorongatva. Sűrűn pislogott, mert a verítékcsöppek a szemébe hullottak. Ahogy távolodott a lángoktól, lassan megkönnyebbült, és vadvágtába kezdett. Land is elmondja nekik, hogy hol van szó, figyelmeztetni kell. Ekkor meghallotta az ajt, a háta mögött. Egyre gyorsabban közeledett, egyre hangosabbá vált. Lábdobogás. Valaki üldözőbe vette. Szabadítsátok ki a kezemet! csattant föl Lendis hangja. A könyvgáztól köhögni kezdett. Egy zordképű, fekete ruhás, vegyszerre látítatott rongyot szólított Lendis szemére. Egy másik eloldozta a kötelékeit. Az ablakokat kinyitották, a zsalukat széttolták. A tengeri szél kifújta a füstöt a szobából. Lendis az asztalhoz botladozott és megragadta a telefont. Türelmetlenül tárcázott. Kritikus pillanatok teltek el. Landis megadta a központnak a Virginiai Church számát. Reszketett. Az asztalba kapaszkodott, hogy megtartsa az egyensúlyát, s ujjaival öntudatlanul a derékszíja hátoldalához rögzített 10 centis alumínium darabkát babrálta. A fémcsík mágneses kódot tartalmazott. Amint a testőrei fölfedezték lend és eltűnését, beindították a rendkívüli akciót, és elektromos érzékelők segítségével igyekeztek a kódot fémszalag nyomára bukkanni. Száraz földön az érzékelők csak korlátozott távolságban működtek. A különböző akadályok és a föld csökkentette hatékonyságukat. De műholdról vagy felderítő repülőgépről, mindkettő az MI6 rendelkezésére állt, épp oly kiválóan lehetett használni, mint bármely magassági felderítő eszközt. 12 órával lendés megszöktetése után a biztonsági alakulat már tudta, hogy hol tartják a főnöküket. A fennmaradó időben a kiszabadítási akciót készítették elő. Lendis úgy érezte, mintha szélítő sebességgel forogna vele a szoba. A hívott félnél megcsörren a telefon. A hosszantartó belregéstől Lendis lemegni kezdett. Végre valaki felvette. – Eliott! – szól belesürgetően Lendis, magában attól tartva, hogy barátja nincs otthon. – 17 plusz három. – Kapcsolom! Az addig magorva férfi hang hirtelen élénké vált. Néhány végtelennek tűnő másodperc múlva eljött jelentkezett. Megtaláltam a fekete hercegeidet, mondta Landis. Hó! Eljöttek hozzám. Te jó ég! Egy nő is van velük. Igen, tudom. Mi történt? Kicsempésztek a birtokról, felelte Landis, majd beszámolt mindenről. Rémusz megszökött. – Öldözzük! Romulus és a nő Párizsba utazott! – Miért? Lend is elmondta. – Kocsubej, de hiszen ő a kákébés. – És ez zavar téged? – Épp ellenkezőleg. Rémusz kinyírt egy orosz a bankoki Abelard házban. Általános megtorló akciót kezdeményeztek ellene. Be sem kell avatkoznunk. Még én teszek nekik szívességet azzal, hogy elárulom, hol találják meg Rémusz csinkosát. Kriszt utolérte ellenfele. A szírt tetején emelkedő sziklák megnehezítették a futást. Kriszt nem látta a sötétbe merre halad. Legszívesebben megfordult volna, hogy tizet nyissom, de a sötétbe nem tudott pontosan célozni. Viszont a lövések zaja elvezette volna hozzá a többieket. Mellébe fájdalom nyilat. A szíve hevesen vert, de üldözője vad egyenletesen gyors hálása mind jobban közeledett. Krisz a végső kikerültette sajgó lábizmai. Ruháját átítatta az izzadság. A sebesen közelítő léptek zaja a küszöbön álló összecsapásra figyelmeztette Kriszt. Elhomályosuló tekintete előtt egy fehér folder fel. A fehérség jobb oldalt a szikra perem felé lejtett. A fehérség közepén egy sötétebb pontot fedezett föl. Üreges mészkő volt. Fülkeszerű bemélyedés. Kriszt arra felé vetődött. Bukfencezett a nyíláson, a forgó mozgás valamelyest enyhítette a vállába és csípőjébe nyilaló fájdalmat. Négy kézláb sietett lejjebb, a mészkő kitüremkedéseibe fogóckodott. Az üreg egyre meredekebb lett. Az enyhe lejtő egyenesen sziklafallá változott. Olyan volt, mint egy recézett oldalú szellőzőakna, amelyben külön kapaszkodókat alakítottak ki a lábnak és a kéznek. Ereszkedés közben Krisz meghallotta a üldözője cipőtalpának csikordulását a feje fölött a sziklán. Mészkő darabok potyogtak rá, felsértve vállát és fejbőrét. A keze vérzett, ahogy egyre lejjebb ereszkedett. – Csak leérjek az aljára – fohászkodott magában. Szél a haját, egyre közelebbről hallatszott a hullámverés. Megcsúszott, majdnem lezuhant, de azután sikerült megvetnie a lábát egy domborulaton. Addig fészkelődött, amíg kijutott egy lejtőig, és lehoppant a köves partra. Egy másfél méteres mészkőtábla fedezékébe húzódott. Kotorászni kezdett a zsebébe, míg végre kezébe akadt a mauser hangtompítója. Gyorsan fölcsavarta a pisztolycsövére. Lábát szétterpesztette, hogy biztosítsa az egyensúlyát, jobb karját mereven kinyújtva célzott, baljával pedig megtámasztotta a fegyvert. Ott van. Az árnyék lefelé ereszkedett az üregben. Krisz lőtt. A hullámverés elnyomta mind a hangtompító pukkanását, mint pedig a löveglékbe zaját. zajált. Krisz nem lehetett biztosabban, hogy eltalálta az árnyékot. A sötétben nem tudott pontosan célozni, nem sikerült a látását teljesen összpontosítani. Indulás. Ha Krisz továbbra is a tábla mögött marad, üldözője kiszámíthatja a helyzetét. Összegörnyedve átszaladt egy másik köhöz, azután megint egy újabbhoz. Rohant előre a tengerparton, mindjóban eltávolodva a háztól. Mögötte a szírtetőn lobogó lángok vörösre festették az eget. A morajló hullámoktól nem hallhatta, hogy üldözéje valaki. Megfordult, pár lépést tett vissza, és a most már jó messze lévő sziklaüreget fürkészte. Mivel nem látott el odáig, feltételezte, hogy üldözője se láthatja őt. Ismét futni kezdett előre. A tengerpart olyan volt, mint egy alagút. Jobb felől a tarajos hullámok, bal felől a fehér sziklafal szegélyezte útját. De messze előtte az alagút végében egy falu pislákoló fénye is eljöttek föl. Még feszítettebb tempót diktált magának. Ha elköthetne egy autót. A szikla lassan ereszkedett. Néha már már csak enyhe lejtőként és nem meredek szakadékként emelkedett Krisz fölén. A haját súroló lövedék egészen váratlanul érte. Meglepetésében levetette magát a kövek közé. A golyó szemből a sötétségből érkezett. A hangtompító, a hullámok moraja és a fekete éjszaka tökéletesen elnyelte a lövés zaját és torkolat tűzét. Krisz átkozódott magába. Üldözője egyáltalán nem mászott le az üregbe az imént. Megértve, milyen csapdát állított neki Krisz, visszatért a szírtetőre. Mivel tudta, hogy Krisz a háztól távolodva fog végig rohanni a parton, azt remélte talál majd egy másik lejáratot, és Krisz elébe kerülve keresztezheti az útját. Csabda. Vissza nem mehet, a part végén már biztosan nagy erőkkel kutatnak utána. Nyilván két csoportra oszlanak. Egyikük a szív peremén, a többiek pedig a tövében haladnak. Előbb-utóbb elérnek idáig. Bekerítették. Két oldalt a tenger, illetve a sziklafal. Előtte és mögötte valami megmozdult. Balra elől a sziklánál, amelynek világító fehérsége nyújtotta az egyetlen támpontot Krisz számára, mint egy vetítővásznat veszítve a rohanó árnyalak mögé. Krisz szorosan a kövekhez lapulva, pisztolyacsövével nyomon követte az árnyékot. Ahogy meghúzta a ravaszt, a Egy golyó csapódott be mellette a kövekre, olyan közel hozzá, hogy még a hullámverése nyomhatta el a kemény csattanást, amellyel elpattant a tenger felé. Kriszt megint tovább gördült, dühött tekintete a sziklára szegeződött. Ezúttal a kövekre vágódó újabb golyóból néhány repesz Kriszt fúródott. Az éles szúró fájdalom alig zavarta, viszont tisztán láthatta ellenfelét. A gugoló alak közelebb szökkent, félt érdelerezkedve célzott. Kriszt gyorsabban sütötte el a fegyverét, izgatottan látta, hogy az árnyék egyensúlyát veszve megbillen. Kriszt a hullámverés dacára hallani vélt szörgését. Nem lopakodhatott és ugrándozhatott tovább odalent, amíg a többiek végül rátalálnak. Most, kihasználva ezt a pár pillanatot, meg kell kockáztatnia, hogy gyorsan fölpattanva keresztül vágjon a fővényen. Látta, hogy a fekete ruhás férfi, akinek balkarját érte a lövés, lázasan kutat valami után a kövek között. Kriszt megállt és célzott. Meghúzta a ravaszt. Semmi sem történt, a mauzerben összesen nyolc golyó volt. Kilőtte minden. Émeigő gyomorral rohant előre, eldobta a mauzert, és bal a hasítékából előhúzta a kését. A férfi látta, hogy Krisz közeledik, fölhagyott a pisztoly utatással, talpra és szintén kést rántott. Az amatőrök érlel lefelé tartják a kést, hüvelykúlyukkal a markolatot kulcsolva. Ebben a helyzetben a kés válmagasságba kellemelni, kell emelni és lefelé döfni vele. Ez időigényes, körülményes eljárás. Az utcai bandák tagjainál a kés pengéje a tenyér felső részénél láki, a hüvelykúj fölött. Ez a tartás lehetővé teszi a csípő vonalból kiinduló fölfelé és lefelé irányuló szúrásokat mindkét irányba. A leggyakoribb alapállás a vívókére hasonlít. Az egyik kar oldalt egyensúlyoz, a másik lesújt és védekezik. A kecses, táncoló mozgás lendületes lábmunkát, váratlan szökkenéseket és gyors hátraugrásokat tartalmaz. A profi ugyanúgy tartja a kést, mint az úton állók. A penge a tenyér felső részében. Több hasonlóság azután nincs is közöttük. A profi táncikálás helyett egész talpával a talajra nehezedik, az egyensúlyt a terpeszállás biztosítja. Térdét kisé megrogyantja, törzse előre görnyed. Szabad karját fölemeli, könnyökét behajlítva keresztbe a melle elé lendíti, mintha láthatatlan pajzsot tartana. Pedig a kar önmagába tölti be a pajzs szerepét. És a befelé fordított csukló gondoskodik a főartériák védelméről. A kés tartó másik kéz nem lendül egyenesen előre vagy oldalt. Döcökben fölemelkedik, és ügyet sem vetve az ellenfél hasára vagy mellére, a hasdöfés nem feltétlenül halálos, a bordák pedig keményen védelmezik a szívet. A szemet és a torkot veszi célba. Krisz a fenti testhelyzetet vette föl, és elképetten látta, hogy ellenfele is ugyanígy tesz. Krisz André Rothberg izraeli különleges kiképző táborába sajátította el ezt a támadási módot, amely egyedülálló volt a világon. Tehát Krisz ellenfele is ugyanott tanulhatta. A gondolat viszolgást keltett Kriszben. Hát Landis is küldött privát harcosokat Rodberghez. Miért? Hányféle szál fűzi össze lendést és elijotott? Mi mindenbe keveredek még vele? Krisz lesültött a késsel. Ellenfele karjával védte ki a csapást. A sebesülés láthatólag csöppet sem zavarta, és Krisz felé döfött, aki csuklója külső részével fogta föl a szúrást. Az éles penge beléhatott, kifleccsent a vér. Ha lett volna rá ideje, Krisz védekező karjára csavarta volna a zakóját, mivel azonban erre nem volt mód, felkészült a külső sérülések elviselésére. Mi egy szétszabdalt kar az életbe maradáshoz képest? Ismét ődöfött. Ellenfele megint a karjával hárította el a pengét, miközben újabb sebet kapott. Egész karja karmazsinvörös volt, cafatokban lógott róla a hús. Viszonzásképp Krisz is kapott egy újabb szúrást a baljára. A penge olyan éles volt, hogy alig érezte a behatolását. Az állás döntetlen volt. A két férfi teljesen egyenrangú ellenfélnek bizonyult. Krisz két talpára nehezedve, előre görnyedve körözni kezdett ellenfele körül. Lassan, óvatosan fürkészte gyönge pontjait. A másik férfi forogva követte, nehogy Krisz a háta mögé kerüljön. Krisz azt remélte, hogy a férfit a kör közepén tarthatja. A kör széles kerületén haladva Krisz nem szérülhetett el olyan gyorsan, mint a férfi, aki a kör középpontjába folyamatosan forgott. Csak hogy az ellenfél fölismerte Kriszt szándékát. Krisz taktikáját követve ő is széles körbe kezdett keringeni. Kettejük pályája metszette egymást. Szinte szabályos nyolcest írtak le. Újabb döntetlen. A küzdelem továbbra is kiegyenlített volt. Amikor Krisz kiképzése a harci művészetek terén befejeződött, Ishiguró azt mondta, a szamurái hány a halára, a bizonytalan kimenetelő harc előtt áll, habozás nélkül belevág, készen arra, hogy meghalljon, ha kell. Nincs ebbe semmi különös, az ember csak összeszedi magát és megcsinálja. Krisz most eszerint cselekedett. Legyűrve halálfélelmét kizárólag a szertartásra összpontosított. szúrt, védekezett és tovább róta a köröket. Újra meg újra. Karja lüktetett, vérzett, teljesen szétroncsolódott. De teljesen uramara érzékeinek, az agya tiszta volt, felfogása éles, reflexei tökéletesen működtek. Szúrt, védekezett, körözött. Évekkel ezelőtt Lee, Krisz Karate oktatója azt mondta, nincs annál élvezetesebb, mint a sötétbe harcolva farkas szemet nézni a halállal. Az izraeli kiképző kiképzőtávomban Robert pedig így szólt hozzájuk. Két egyenlő tudású és képességű ellenfél küzdelmében mindig a fiatalabb, jobb erőléttel bíró férfi kerül kigyőztesen. Krisz, aki 36 éves volt, ellenfelét nem nézte többnek 29-nél. A késpárbaj alaptörvénye nem szabad engedni, hogy az ellenfél sarokba szorítson minket. Krisz üldözője lassan, de könnyörtelenül a sziklafal felé kényszerítette. Krisz végül két mészkőtaréj közé szorult. Kétségbe esetten szúrt. Az üldözője elhajott, majd Krisz karja alatt beledöfte a kést. A penge markolatíg hatolt. Krisz eltátotta a száját. Gégéje átszakadt, nyaki ütő megpattant. Miközben a vér ömleni kezdett a torkából, Krisz elveszítette öntudatát. Biztos vagy benne? kérdezte reszelős hangon eljött kezével, majd szétrobbantotta az üvegház telefonját. Nem tévedés? Minden hiba lehetőség kizárva? Igen, a halálbeálltát ellenőrizték, saját szememmel láttam a holtestet, felelte Landis a titkosítóval ellátott közvetlen vonalon. Az ember, aki segített elpusztítani a rózsáimat, Rémus, halott. Eliot jeges szólítást érzett a melkasába. Kényszerítette magát, hogy csak a feladatával törődjék. Megtisztítottátok a terepet? Természetesen. Felgyújtottuk a házat, hogy eltüntessük az új nyomotot. Eltüntettük még mielőtt a csendőrség megérkezett. Soha sem tudják meg, ki volt ott. És a holtest? Eliottnak alig jött ki hang a torkám. A magángépen meg. A pilóta majd súlyokat kötöz rá, és kidobja a tenger fölött olyan távol a parttól, hogy a dagály ne sodorhassa ki. Értem, ráncolta a homlokát elijött. Úgy látom, mindenre gondoltál. Mi a baj? Olyan furcsa a hangod. Csak most döbbentem rá, hogy... mindegy. Micsoda? Nem érdekes. Romulus és a nő hátra van. Eliottnak igen nehezére se tud a figyelni. Már intézkedtem, amint megtudok valamit, hívlak. Eliott zsibadókarral tette edd a kagylót. Nem értette, mizellik benne. Az elmúlt három héten a paradigma elleni merénylet óta egyetlen célja az volt, hogy megtalálja és likvidálja szót még mielőtt elárulhatná kitől kapott parancsot az akció végrehajtására. Az elnöknek sohasem szabad megtudnia, miért halt meg a barátja. Időközben Krisz is veszélyessé vált, de ez a probléma most megoldódott. Azzal, hogy egyikük halott, a másik tartózkodási helye pedig ismert, szinte már el is érte a célját, nem sikerült megvédenie magát. Akkor viszont miért érez lelki furdalást, mint ahogy azt Lendisnek is megpróbálta kifejteni? Eszébe jutott az a nap, amikor Kriszt és Szólt először vitte táborozni. 1952-ben a munka ünnepén. A fiúk hét évesek voltak akkor, már két éve álltak eliatt befolyása alatt. Tisztán emlékezett ártatlan, izgatott arcocskájukra, szeretetre éhes tekintetükre, buzgó igyekezetükre, hogy kivívják apjuk tetszését. Valamennyi fogadott fia közül ők ketten voltak a kedvencei. Púcsa módon összeszoruló torokkal, és mégis jó esőérzéssel gondolta arra, hogy Krisz, még ha eleve kudarcra volt is ítélve, milyen ügyesen késleltette a halálát. Igen, tudta, hogy nincs hozzá joga, de hát mégis ő tanította a fiút, és akaratlanul is büszke volt rá. Isten vezéreljem, gondolta magába. Harminc év, hogy repülhetett el ilyen gyorsan ez a rengeteg idő? Ki gyászol voltak éppen, Kriszt vagy saját magát? Hamarosan szól is meghal. A kgb megkapta a figyelmeztetést, ha elég gyorsak, már csapdát állíthattak neki. Végre lezárul a válság. A titok megőrződik. Már csak két fogadott fia maradt, Kasztor és Pollux, akik most a házat őrzik. A többiek a hűséges szolgálatba vesztették életüket. Lehet, hogy az összes fiamat, gondolta és szomorúan azt kívánta, bár csak felfüggeszthetné szól halálos ítéletét. De hát ez lehetetlen. Hirtelen nyugtalanság fogta el. Mi van, ha szó megszökött? Elképzelhetetlen. De mi van, ha mégis? Értesülni fog Krisz haláláról. És eljön értem. Soha nem adja föl. Meggyőződésem, hogy semmi se tartaná vissza.